Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.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 يا أيها الذين آمنوا تكلوا الله وقولوا قولا صديقا يصلح لكم أعمالكم ويقل لكم دونه باكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن ساق الحديث كتاب الله وخر الحديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدأ Wakala bidaat dalala, wakala dalala fīnār. Maaf al-Muslimin ikhwanillah, waqat Rabbani warhamukum Allah. Kita teruskan kembali ke ya jenkitab katuljana jani sharh Mukadimah cerita lah Ibn al-Qarawāni oleh Hadirat al Syāḥ al-Muhajjiz Abū al-Muḥsin Hamad al-Abbad al-Bajr, hadith Taala. Kita masih dalam pembahasan tentang Sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala Pada halaman 77 Kita berhenti pada ucapan Al-Sheikh Muhammad Al-Amin Al-Sheikh Qiti rahimahullah ta'ala Yaitu yang berkaitan dengan ayat-ayat Yang di situ ada Makna bahwasannya Allah menguji manusia Untuk Allah mengetahui Siapa yang benar imannya, siapa yang tidak? Ini seperti yang kita contohkan kemarin surat Al-Ankabut ayat yang E eh, pertama sama yang ketiga. Alif Lamim, Asyban Nasu Anyutraku ayat puluh Aman Nawaumla Yuftanun, Walafatfatan min Qablihim, Falaiglaman Allah Alladina Tadaku, Walaiqlaman Alkhadibin. Alif Lamim. Apakah manusia mengira? Mereka dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman Sedangkan mereka tidak diuji Dan sungguh kami kata Allah Telah menguji orang-orang sebelum mereka Dan kami mengetahui Siapa yang jujur imannya Dan siapa yang dusta imannya Kata Asyir Ini secara global kita sampaikan makna ucapan beliau Bahwasannya mungkin sebagian orang mengira Sebelum Allah menguji itu Allah tidak tahu Kita sudah Sampaikan Akidah dan kaidah Dalam masalah ini bahwasanya Allah mengetahui Apa yang telah terjadi Apa yang sedang terjadi Apa yang belum terjadi Dan apa yang tidak terjadi Seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya Tidak ada yang disembunyi bagi Allah Sesuatu apapun Contoh yang lain Kita mengimani adanya Malaikat yang mencatat Amal perbuatan manusia Ini jangan dikira Allah tidak tahu Apa yang diperbuat oleh manusia Yang malaikat catat Itu Allah semua mengetahui sebelum Terjadi dan sebelum malaikat mencatat Jangan dikira apa Allah menugaskan malaikat Mencatat amalan manusia Berarti Allah tidak tahu Allah mengetahui semuanya Demikian pula Allah menegakkan adanya timbangan pada hari kiamat. Kita mengimani adanya apa? Al-Mizah. Menimbang amal perbaik, perbuatan baik manusia dan perbuatan jelek. Bukan berarti Allah tidak tahu. Tanpa timbangan itu Allah tahu. Orang berhak masuk neraka atau masuk surga. Yang paling banyak amal kebaikan atau kejelekannya Allah maha tahu. Cuma di situ ada hikmah. Ada makna yang tersirat. Yang pertama harus kita ketahui Semuanya Allah ketahui Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Sesuatu apapun Namun tadi Malaikat ditugaskan mencatat Amalan perbuatan manusia Adanya timbangan hari kiamat Di antara hikmahnya Kata para ulama Untuk menegakkan Keadilan Allah SWT Malaikat akan disaksi di hari kiamat, eh, demikian pula anggota tubuh manusia yang Allah katakan seperti kulit, eh, tangan manusia menjadi saksi atas perbuatan manusia. Allah maha mengetahui semuanya. Cuma sekali lagi adanya timbangan di hari kiamat untuk menegakkan keadilan Allah Swt. Bahwasanya Allah ketika mengajar manusia Allah apa? Eh, maha adil itu saksi-saktinya timbangan. Eh, adanya para malaikat. Ini yang harus apa? kita yakini Demikian pula ketika Allah menguji manusia Kemudian setelah diuji Akan ada yang ya, terpilih menjadi orang yang masuk surga Ada yang terpilih masuk neraka ini semuanya adalah untuk menegakkan keadilan Allah SWT Ya tidak mungkin orang itu belum berbuat kemudian Allah siksa Meskipun Allah tahu orang ini pasti berbuat kejelekan Namun sebelum orang itu berbuat Tidak mungkin Allah akan mengadapnya sampai orang itu berbuat kejelekan tersebut Jadi ini secara global Kalau ada ayat-ayat yang semisal dengan tadi Allah menguji demikian dan demikian Untuk Allah mengetahui Ya Ini sekali lagi bukan berarti sebelum adanya ujian Allah tidak tahu Tidak demikian Allah mengetahui sebelum diuji Setelah diuji ilmunya Allah tetap sama Tidak ada bedanya ilmunya Allah azaliyun ya, Sejak dulu kala tidak akan mungkin apa Ya Berubah dengan kondisi manusia Allah subhanahu wa ta'ala Sekali lagi Alimun bikulicheh mengetahui segala sesuatu. Ini secara global kita baca lagi sebagai ucapan Asyik Asyiqirahimullah. Beliau di sini menjelaskan tentang firmannya. Surat Al-Baqarah tentang masalah perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Al-Kaaba Mesjid Haram. Allah mengatakan: Wa majaaan al-kiblatan lati kun taaleha illa lina lama mayat tabir rasulah mima yang kalibu Allah akibaih dan tiadalah kami menjadikan kiblat yang dulu kalian berada di atasnya kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul. Daripada orang-orang yang menyimpang dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perpindahan kiblat itu diantara hikmahnya untuk menguji siapa yang betul-betul beriman kepada Rasul, siapa yang yang tidak. Semuanya ada ujian. Ya. Allah سبحانه و تعالى sekali lagi menurunkan syariat perpindahan kiblat dari batu makdum ke mezcara untuk menguji manusia. Ya. Siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang tidak mengikuti Rasul Bukan berarti sebelum adanya saran ini Allah tidak tahu Allah tahu semuanya Cuma pengetahuan Allah setelah terjadinya orang yang menyimpang Itu untuk menegakkan keadilan Allah ketika Allah meniksa orang tersebut Berkata beliau Asyik Asyik Nkiti Do'hiru hadil ayati qatiyata menhu al jahil anna ta'ala yattabidu bil iktibar ilman lam yakun ya'lamuh. Zahirnya ayat ini seolah-olah dipahami oleh orang yang jahil bahwa Allah ya, dengan ujian itu baru mengetahui siapa yang mengikuti rasul atau yang yang tidak. Subhana wa ta'ala anzal kaulun kabir, maha suci Allah. Dan mengerti ya Allah, dari eh, prasangka seperti itu tidak benar sama sekali. Allah Ta'ala 'Alimun bikulli ma sayakun qabla an yakun Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi sebelum kejadiannya Allah Maha mengetahui segala-galanya waqad bayyana annahu la yastahfilu bil ikhtibar illam lam yakun ya'lamuhu Allah swt ya, tidak berubah ilmunya setelah adanya ujian tersebut. Ya, apa yang Allah ketahui sebelum terjadi sama dengan apa yang akan terjadi atau yang telah terjadi. Ya, tidak akan mungkin apa kenyataan berbeda dengan ilmu yang Allah tidak mungkin. Ya Allah mengetahui segala-galanya. Makanya kita ketika menjelaskan awal kemarin masalah ilmu Allah Kita ingat, eh masalah takdir Allah SWT Ada empat poin iman kepada takdir Yang pertama apa? Masalah ilmu Yang kedua masalah apa? Catatan Yang kedua Yang ketiga Kehendak dan keempat Banjir nah, Ini berkaitan erat Allah, Allah mengetahui Kemudian Allah mencatat di dalam Allah ma'fud kemudian Allah menghendaki terjadi dan Allah menciptakan. Ini semua ada apa? Eh berkaitan erat, tidak mungkin yang terjadi berbeda dengan apa yang Allah ketahui, tidak mungkin. Apa yang terjadi sesuai dengan apa yang Allah ketahui. Tidak akan ada yang meleset sama sekali. Allah berfirman, "Waliyabti'ali <tuh> Allahu ma fi sudurikum wal yumahisama fi qulubikum." Dan Allah Subhanahu wa taala menguji Ya, apa yang ada di dalam Dada-dada kalian Dan apa yang ada di dalam Hati-hati kalian Wallahu alimun bidatis sudur Allah mengetahui Apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia Allah juga berfirman, Wallahu alimun bidatis sudur Dan yang semisal dengannya Kemudian Allah mengatakan Waliyah bethaliyah Untuk Allah menguji Dalilun qati'un 'ala annahu lam yastafidu bil ikhtibar shay'an lam yakun 'aliman bihi Ini sekali lagi dalil bahwasanya tidaklah setelah Allah menguji baru Allah mengetahui ya tidak sama sekali sebelum Allah menguji sebelum terjadi Allah sudah mengetahui Inilah akidahnya orang eh mukmin muslim Muslimah, mu'minah Tentang ilmunya Allah Ayu Berlainan dengan akhidahnya kelompok Syihara Fidah Yang mereka meyakini Allah Sebelum terjadi Allah tidak mengetahui Setelah kejadian, baru Allah mengetahui. Ini adalah pelecehan, penisahan terhadap Allah. Na'udhu Billah Min Darik. Sekali lagi, Allah mengetahui apa yang belum terjadi. Dan apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi. Apa yang tidak terjadi, seandainya terjadi. Dan bagaimana kejadiannya. Sekali lagi, la تقف علي خافية. Tidak tersembunyi bagi Allah. Sesuatu apapun. Subhana wa ta'ala kabira. Eh, ma Allah dari ucapan keyakinan yang tadi seperti keyakinan kelompok Syi'a Rafida yang meyakini kejahilan Allah Subhanahu wa ta'ala. min dhalik. Dianal alima bi dhati sudur, ghaniyyun 'an al Allah yang Maha tahu apa yang tersimpan dalam dada-dada manusia itu tidak butuh dengan ujian-ujian tersebut Sebagaimana tadi Allah ketika punya malaikat Yang mencatat amalan perbuatan manusia Bukan berarti Allah butuh kepada Para malaikat Allah sudah mengetahui Cuma ada hikmah dibalik ya, Hal ini semuanya Allah tidak butuh dengan timbangan itu Timbangan itu adalah makhluk Allah tidak butuh dengan makhluk Namun ada hikmah. Tiba-tiba Allah menegakkan adanya timbangan pada hari hari kiamat. Ya Allah, Ghaniyun Hamid. Allah Maha Kaya, Allah Maha terpuji, tidak butuh kepada makhluk. Makhluk yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, Allah menguji manusia di antara tujuannya untuk menegakkan keadilan. Bahwa ketika manusia diazab, ya, itu Allah punya apa bukti? Inilah yang kau apa telah Engkau telah perbuat Jadi ini semuanya Harus kita bisa membedakan Antara ya Allah menguji ya, bahwasanya ujian tersebut Untuk menegakkan keadilan Allah SWT Agar manusia betul-betul ya, Ketika diazab Meyakini akan keadilan Allah SWT Wahfi hadil ayat bayanun azimun lijamil ayat atas yang Allah fiha istibraulilakwih di dalam ayat ini terdapat penjelasan ya, yang sangat agung yang sangat mulia dan juga berkaitan dengan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak ya ada beberapa ayat yang semisal dengan ini yaitu Allah menguji untuk Allah mengetahui memang inilah ayat ujian itu kata Rasulullah saw Ya atau fitnah. Ia ya, fitnah di dunia ini. Ini tujuannya adalah ujian. Ya, kalau kita kembali kepada makna fitnah ini kembali kepada bahasa Arab. Ya, bukan fitnah dalam arti bahasa Indonesia. Iaitu apa? Menuduh orang dengan tujuan yang yang bathil, yang dusta. Itu fitnah versi Indonesia. Ya, namun kita yang ingin jelaskan di sini fitnah versi Al Quran. Ya, sudah sering rasa mereka ada beberapa kosakata bahasa kita yang mengadopsi dari bahasa Arab namun maknanya berbeza. Ya, contoh di sini fitnah. Kalau bahasa kita tadi menuduh orang tanpa hak itu kata mereka maknanya adalah fit eh, diartikan fitnah. Padahal ya bukan itu fitnah dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu mengartikan fitnah adalah intihan ujian. Ya, tapi dalam ayat tadi surat Al-Ankabut Walakat fitnah. Fitna Jasung kami telah menguji Bukan kami menuduh bukan ya, Lebih parah lagi membawakan jalil ayat apa Wal fitna tu asadu minal fitnah lebih jasad Berbaik daripada apa Membunuh Secara logika saja enggak benar Masa menuduh orang ya Misalnya orang itu mencuri Itu lebih kejam daripada orang yang membunuh Nah masuk akal sama sekali. Ulama menjelaskan fitnah dalam ayat tersebut, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Fitnah di situ artinya kekufuran. Ayat ini sudah salah mengartikan fitnah salah. Ia ya, berjari dengan ayat Al Quran. Maka harus teliti. Bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia ini beberapa nya tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Fitnah dalam bahasa Arab. Artinya imtihan. Makanya ada istilah fitnah apa? Fitnah kubur. Apa fitnah kubur itu? Ujian. Pertanyaan. Dua malaikat mungkar wanakir. Madrabuka siapa rohmu? Wama nabiyuka siapa nabimu? Wama jinnuka dan apa? Agamamu. Ini namanya fitnah. Ujian. Ya, ujian. Al-fitnah itu rupil kata Rasulullah SAW. Fitnah itu mengayak, tahu mengayak ya. Pasir itu diayak, biar tahu mana yang ya beni pasir dan mana yang kotoran. Itulah ujian, ya. ujian manusia diberikan musibah untuk mengetahui orang ini tetap istiqomah atau apa, ya. menyimpan dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mungkin pada waktu kajian kealamin. Ada ujian bang Kempes Ini menguji kita. Isi dah kita ngaji. Masa gara-gara bang tempes mengatakan, "Ah, gara-gara pengajian dia lamin." Eh, saya kapok sudah. Nauzubillahi minzal. Ini adalah apa? Ujian semuanya jaba, ujian masing-masing. di antara fungsi tujuan atau tujuan fitnah atau ujian Allah SWT untuk mengaya, ay liya miza al-khabisa minat tayyib. Untuk Allah menguji siapa yang jelek, siapa yang apa, yang baik. Ya. Ada yang fitnah apapun. Eh seperti mungkin fitnah tadi tujuan terhadap seseorang tanpa hak. Eh ini juga ujian, menguji manusia. Siapa yang bejat, siapa yang baik. Eh suatu saat pasti akan terpisahkan. Sebagai majaulu ada orang munafikin, ada orang mukminin. Terpisahkan orang-orang apa? al Almunasikun. Yang juga pernah kita sampaikan di beberapa kajian fitnah perang di Surya Antara kaum muslimin dengan kelompok Syi'ah Anusiriyah Ini adalah apa? Iradah Kauniyah, musibah yang Allah kehendaki untuk menguji manusia Baik yang di dalam Surya sendiri, semoga Allah menolong kaum muslimin di Surya Dan semoga Allah menasakkan Syi'ah Anusiriyah, Raffiullah dan komunis Rusia ini ujian Di antara ujiannya ya, Untuk Allah SWT memisahkan Siapa yang betul-betul Di atas kebenaran Dan siapa yang di atas kesesatan Contohnya kata Pak Ulama Ketika adanya fitnah surya ini ya Manusia sebagainya baru melek Ada tokoh-tokoh penyesal umat Yang dulunya digandrungi, Seperti misalnya Syekh Ramadan Buti Ya seorang pakar Sufia di Surya dulu sering bantah-bantah dengan sekhalbannya rahim Allah Taala. Tanya ya. orang yang tertipu dengan subah subahnya, dengan racunnya. Ketika final Suria baru banyak yang melek. Kalau dia ini adalah apa? Ulama su, ulama penjilat, telah pasti anu Dia yang membantu ya menjilat kepada presiden yang kafir itu baca asal kata Allah. Ya. Ini jadi apa? Hikmah adanya ujian Untuk apa? Memisahkan Siapa yang hak? Siapa yang? Yang batil Yang batil pasti akan apa? Tervisik Yang batil pasti akan apa? membela. Pasti akan apa? Membuat makar-makar e seterusnya Kota lahumullah Wa makar wa makalullah Itu pasti Ini semuanya harus kita yakini yang penting kita harus isi koma di atas Alhamdulillah Namun ujian tetap akan ada apa? Di eh, depan kita Eh Pasti akan menghadap Kita kapan dan dimanapun kita berada Kalau kita masih isi koma Pasti banyak ujian yang mencoba Namun yakinilah eh, Dengan ujian itu kita akan tahu Siapa kawan Siapa lawan Siapa musuh Siapa sahabat ya meskipun kelihatannya baik namun dengan fitnah dengan ujian itu kita akan bisa tahu inilah fungsi ya ujian dari Allah Subhanahu wa taala liyamizzal khabisa minath thayyib untuk Allah menguji siapa yang baik dan siapa yang buruk yang jelek yang busuk kemudian kata asy-syek wa ma na illa lin'lama adapun makna firman Allah illa lin'lama Kecuali atau melainkan untuk kami mengetahui Ai ilman yang terletak Ali As-Sawwah buat ilham. Ini yang sudah kita sampaikan tadi Setelah ujian Allah mengetahui. Maknanya adalah mengetahui ya, siapa yang berhak mendapatkan siksa dan siapa yang mendapatkan pahala. Meskipun bukan berarti kata beliau falayunapi kana aliman bihikobla dalik. Ini tidak menafikan kalau Allah sebelumnya sudah mengetahui. Seperti yang kita contohkan, ini walilahil mas'al ala. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi. Bukan maksudnya untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Seperti yang kita contohkan pada minggu yang lalu, seorang guru, seorang josen misalnya. Dia tahu, sang murid si fulan ini, si B ini, misalnya tidak akan lurus di uji. Kenapa? Kesehari-harinya sudah diketahui, tidak bisa menjawab, tidak bisa sama sekali, tidak mengikuti pelajaran sama sekali. Yakin sudah? Ya mungkin, ya bukan memastikan ya. cuma, bisa jadi Allah lah Al kulisen Qadir, Cuma ini adalah sunatullah. Ya kalau sehari-harinya ini pengalaman sebagai guru, sebagai pengajar, ya sebagai dosen, sebagai ustaz di kelas, ya, kita pengalaman. Ya ini sih pula ini tidak akan mungkin sukses di eh, ujian, namun tidak mungkin kan kita apa langsung menggugurkan hasilnya sebelum dia apa diuji betul tak eh, yang jelas diterangkan ini, acung, ya, kan begitu, ya, kita tahu si bulan ini, Insyaallah tidak akan urus, ya. namun tetap kita akan berikan apa ujian, setelah diuji Eh, kemudian betul dia nggak bisa menjawab, baru kita apa, gagalkan hasil ujiannya, kita rosipkan. Ini namanya apa? Ilmu yang di situ ada unsur siksa ataupun pahala. Ya bukan berarti apa Sekali lagi ini menyamakan keadaan makhluk ya Tidak sama sekali Allah ilmunya lebih dari itu Cuma ini sekedar mendekatkan kepada pemahaman Ilmunya Allah sebelum Allah menguji Sama dengan setelah kejadian Cuma setelah ujian itu Ilmunya Allah tersebut Di atasnya tadi di antara hikmahnya Untuk menegakkan keadaan Allah Ketika Allah menyiksa Ini buktinya ya Orang tersebut telah berbuat kejelekan tersebut Wa faidatul ikhtibar zuhurul amri linnas. Ayah, faedah fungsinya ujian untuk ya menampakkan hasil kepada manusia. Seperti tadi aya, dengan adanya fitnah itu akan terlihat siapa yang jahat, siapa yang baik. Eh seperti kata ulama dulu, ya, ketika perang Teluk. Ya. Ketika Saudara Bia mendatangkan Pasukan Amerika Untuk menghalang Penjajahan eh, Perbuatan jahat Golimnya Sodom Hussein Ini fitnah kata para ulama menguji manusia Terutama para da'i-da'i -daid. eh, Ada yang Mencakima ke Saudi Arabia Ada yang menjelaskan ulama eh, Di antaranya Yang dikenal dengan Ulama-ulama harakah Seperti Salman al-Audah Aib eh, al -Kharni. dan yang semisal dengannya. Ini ya ketika ada kata ulama perang tersebut, eh ya, ketika ada fatwa ulama ya. Dan Umar Rasulullah mendatangkan bantuan dari Amerika tersebut, ini ujian memisahkan siapa ya dai-dai penyatu umat ya, di tadi kelompok-kelompok gerakan dan siapa alusuna yang yang sebenarnya. Semua dia Nah, ada hikmahnya. Ada pelajaran yang bisa kita petik jarinya. Ya, di antaranya kata Asy-Syaikh Muhammad bin Qutub, tujuan ujian untuk untuk apa? Menampakkan hasilnya di permukaan. Siapa yang betul-betul jujur dan siapa yang betul-betul dusta. Yang jahat maupun yang baik. Amma al-sirri wa najwa, Fawa huwa alimun bikulli sayakun kama yakhfa. Namun sekali lagi kesimpulannya Harus diyakini Allah Mah mengetahui yang tersembunyi Maupun yang terang-terangan, Ya Dan ilmunya Allah Meliputi segala sesuatu Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Sesuatu apapun Ya ini yang harus apa? Dipahami memang Banyak sekali Asyik Muhammad Asyik Kiti dalam kitabnya Jawa Al-Bayan itu kita tafsir yang luar biasa Nah dan beliau juga di akhir kitab itu membawakan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi. Ya. Kemudian beliau apa? Menjamakkan bagaimana memahamkan dalam memahami apa ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi tersebut. Ya, ini sangat bagus tafsir beliau Abu Al dan yang mengikutinya dari pembahasan ayat-ayat yang kelihatannya kontradiksi tersebut. Ya kemudian kita lanjutkan. Wa amak Allah zawa Adapun firman Allah zawa jalla, Walakalak nahl insan awanak lamu ma tuaswi subhi nafso wana hnu akrabu ilaymin habali luarid fakat puscerabitafsirain. Adapun firman Allah dalam surat Alaf dan semua kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia dan kami lebih dekat kepada manusia dari urat lehernya. Ya. Ini kata Syekh Abdul Masir Arab. Ayat ini ada dua penafsiran ulama Ahlussunnah. Ya, dua-duanya benar. Ya. Ahaduhuma, penafsiran yang pertama, ini yang berkaitan dengan firman Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat lehernya. Ini banyak yang salah memahami. Yaitu mengatakan bahwasanya i dalil Allah di mana-mana. Karena Allah dekat dengan apa setiap hamba-hambanya. Ya, sudah kita sampaikan secara bahasa saja. Arti dekat tidak harus apa dempel, nempel, ya, berjampingan. Tidak harus. Ya. Surabaya dekat dengan Bali, betul tak? Daripada Sumatera dengan Bali, betul tak? Dekat, namun apakah menempel? Tidak harus. Ya seperti antum mengirim surat kepada ayah isti antum yang ada di luar kota sana, ayah angkau sahaja dekat denganku di mana saja aku berada, betul tak? Naku, ya, ini adalah apa? Ya apa? -apa. kepada istri kalau kepada, ya, calon ini enggak boleh, ya. Nah, akadul makruh bilinmi wal kudrawali hapa? Kata asyik. Bahwasanya penafsiran yang pertama yaitu mengatakan dekatnya Allah dengan hamba-Nya itu dekat dengan ilmunya Allah. Ya. Allah mengawasi hamba-hambanya, Allah mengetahui semua gerak-gerik hamba. Ini kedekatan Allah dengan hamba-hambanya lebih dekat daripada orang orang itu sendiri kurbu bil ilmi wal qudrah wal ihatha Allah dekat dengan hambanya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, ya dengan peliputan Allah Subhanahu wa taala min kalami Ibnu Bizr rahimallahu dan inilah perafsiran yang ya disampaikan oleh pengarang kitab ini Alimmah Ibnu Abdiz Al-Karawan rahimallahu asani perafsiran yang kedua kurbun malaika kata-kata wa nahnu ilaihi Eh, wa nahnu aqrabu ilaihi nahnu kami di situ bukan maknanya Allah namun para mereka ya apalagi kalau kita lihat konteks ayat setelahnya wa nahnu aqrabu ilaihi min habalil warid itha talaqatal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'al Injil Al-Quran Mu'talakiah di antara manusia ada dua malaikat Injil Al-Quran Mu'talakiah Ali Yamin dari di sebelah kanan dan sebelah kirinya jadi ini adalah bukan takwil yang batil bukan ini adalah takwil yang sahih karena apa didukung oleh redaksi ayat setelahnya nahnu di situ artinya malaikat mereka lebih dekat kepada manusia itu dibandingkan urat lehernya. Wasanikurbon malaikah. Nizar Khalifil Al Waki'ah ini semisal misal semakna dengan yang ada dalam akhir-akhir surat Al waqiah Yaitu firman Allah: Wa naghnu akrabu ilaihi minkur, wallaikillatu basyirun. Dan kami, yaitu para malaikat, kami para malaikat lebih dekat kepadanya, kepada orang itu. Eh, di antara kalian akan dapat kalian tidak melihatnya. Ini kalau kita pelajari. Ini ketika manusia seseorang itu dalam keadaan sakatul maut Malaikat mendatanginya Di eh, antaranya malaikat maut Kemudian juga malaikat-malaikat yang lain yang akan mengambil ruh orang tersebut Itu ada di sekeliling orang yang meninggal dunia Kita manusia yang ada di sekitar eh, Orang tersebut tidak melihat malaikat-malaikat tersebut Kata Allah, malaikat-malaikat itu Lebih dekat daripada kalian Kepada orang yang mau meninggal dunia tersebut Ini penafsiran yang apa? Yang hak dua-duanya benar Intinya, eh, tidak ada penafsiran Bahwasanya Allah dekat dengan hambanya, dekat dengan zatnya tidak. Ya, kata-kata Wanahnu Akbaru Ilaihi atau dalam akhir surah Waqi'ah ini kedekatan para malaikat. Ataupun kalau kedekatan Allah ya, itu kedekatan Allah namun dengan ilmunya bukan dengan zatnya Allah سبحانه و تعالى. Wa, wa karrajahahu imukyafir fitah sirih. Peraturan yang kedua ini tirajih dikuatkan oleh Al Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Demikian pula Al Imam Muqayyim kama fi Mukhtasar Sawaik sebagaimana dalam kitab beliau Mukhtasar Sawaik Mursalah. Waqad fil Qur'anil Karim dhikrud dhamir bila hadzilt ta'dib wa al murad Dan ada beberapa ayat Al-Qur'an yang di situ ada kata-kata nahnu kami namun maksudnya adalah para malaikat bukan Allah SWT Ya, Sebagaimana firman Allah Fa'idha karaknahu Fattabi' Qur'ana Ini surat apa? Al-Qiyamah Fa'idha karaknahu Dan apabila kami, yaitu para malaikat Membaca Al-Quran Maka ikutilah bacaannya Ini perintah kepada Nabi Muhammad Ketika beliau diajari Al-Quran oleh Para malaikat, dia adalah malaikat Jibril Ya di sini, karakna Kata-kata kami membaca Yaitu para malaikat maksudnya Wali Korahahu ala Rasul s.a.w. yaitu yang mengajarkan kepada Rasul Al Quran itu Jibril. Kemudian kalau dikatakan Jibril kan satu, kok kami? Maka apa artinya? Litaazim untuk apa? Mengagumkan. Ini dalam semua bahasa, Arab, Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manusia semua begitu ya. Namun bahasa Jin tidak tahu kita. Bahasa Indonesia misalnya saya di sini Mengatakan eh, Pada kesempatan malam hari ini Kami eh, atau kita Akan membawakan tema Ini dan itu, betul tidak? Kita mengatakan apa? Kami, saya mengatakan kami di sini boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Sepakat kalau Ikhilaf ya. nah, Ini cara bahasa dibolehkan Antara khotib di Ya eh, Putbah Jumat misalnya mengatakan pada kesempatan Jum'at yang berbahagia ini... Kami akan menyampaikan beberapa wasiat misalnya. Tidak ada masalah. Ini dalam segala bahasa dibolehkan ditazim. Ya. Kemudian firman Allah yang lain... Kawasanya kata-kata nahnu atau kami... Itu maksudnya mereka diantara firman Allah... فَلَمَّ ذَهَبَانْ إِبْرَهِمَ الرَّوْوْا وَجَاتُ الْبُشْرَى... يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُطْ Ketika telah hilang ya, ketakutan dari Ibrahim... Dan datanglah kabar gembira Yujadiluna. Dan dia pun mendebat kami tentang kaum Lut. Kata-kata mendebat kami, itu mendebat para malaikat. Wahuwa inna maja adalah malaikat. Sesungguhnya Ibrahim, itu mendebat para malaikat atau berdiala dengan para malaikat. Demikian pula Allah berfinman. Walamma ja'at rusuluna Ibrahima bil busrah dan ingatlah ketika datang rasul-rasul kami ya kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira Kalau para mereka berkata inna sesungguhnya kami Ya jelas ini Merekat yang dimaksud. Inna muhliku ahli hadal karya sesungguhnya kami yang membinasakan penduduk negeri ini. Inna ahlakanudalimin, karena penduduknya orang-orang yang dalim. Kalau inna pihalupan, sesungguhnya di dalam desa itu ada lut. Eyal kalu nahnu ahlamobiman pihal, Merekat berkata kami nahnu. Eyal lebih tahu tentang siapa yang ada di negeri tersebut. Ya, kesimpulannya sekali lagi Allah tinggi derajat Al-Arasy, namun ilmu Allah di mana-mana. Wallahu taala a'lam. Kalau mungkin ada yang mau bertanya, tafadhalu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ada pertanyaan di belakang itu, jawab. Ya sebelum saya lupa untuk Ahad atau Rabu minggu depan, mohon maaf saya tidak bisa hadir di kajian kita seperti biasanya, karena kita Insya Allah akan ajak Jauroh Syariah di Solo bersama Al Syeikh Ibrahim Aruhi dari Al Madina. Eh, sekali lagi. Untuk Rabu depan, minggu depan Mohon maaf saya tidak bisa hadir Karena akan mengikuti insya Allah Daura syariah bersama Asyik Ibrahim ar Ruhaili di Solo Minggu depan insya Allah Jadi tolong sampaikan pada yang lain Ahad depan atau Rabu depan kita libur terlebih dahulu Atau kalau bisa dikatakan Eh saya mau ngecek baterai dulu Ya, ini kita juga perlu untuk menimba ilmu karena, ya, harus terus diisi ilmu kita. Ada nah, pertanyaan, bolehkah memenuhi undangan makan-makan, namun dalam satu meja juga ada khobah dan makanan yang haram meski menu kita makanan halal? Haram. Ya, man ro aminku mungkaran, faliu gayruhu biyaji. Padangsiapa yang melihat satu kemungkaran, ubahlah dengan apa? Dengan tangannya. Apalagi di hadapan dia. Ya, saya mengkaji dengan hati, mengkaji dengan hati, tinggalkan majlis. Eh, bukan malah apa persenan-senan. Apalagi, ya itu di sekitar anda, bisa jadi apa anda dituangi minuman korma anda tak tahu. Ya, maka tinggalkan majlis seperti itu. Apa itu peristiwa Karbala? Kenapa dikaitkan dengan Syiah? Peristiwa Karbala itu peristiwa pembunuhan terhadap Al-Husayn cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diklaim oleh Syiah Rafidah bahawa yang membunuh adalah Ahli Sunnah wal-Jamaah padahal sejarah membuktikan yang membunuh adalah kelompok Syi'a Rafidah sendiri mereka yang apa ya bermuka dua terhadap Al-Husayn mengundang Husayn ke Karbala atau ke tempat mereka namun dia mereka juga yang membunuh Al-Husayn ya harus kita yakini kelompok Syiah yang mendongpleng Nama Ahlul Baim yang menuhankan Hussein ya, padahal mereka sebetulnya orang yang paling benci kepada Ahlul Bait yang melecehkan Ahlul Bait. Eh, banyak sekali ucapan-ucapan ya, mereka yang sebetulnya melecehkan Ahlul Bait. Ya, di antaranya melecehkan Al-Husain contoh misalnya masalah ini. Ya, mereka tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Asyura, mereka apa? Meratapi kematian Hussein. Mereka menusuk-nusukkan apa? Senjata mereka sampai berlumuran darah. Ya, mereka rayakan itu dengan ratapan. Tajahan mereka dalam kitab usulul kafi karangan al-Fulani. Mereka mengatakan an alai ya lamuna mata ya mutun walayamutuna ilabi kshiran minuh. Pada mereka meyakini para imam-imam itu, di antara imam Husain, itu mengetahui kapan mereka mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka apa sendiri. Ini apa? Kontradiksi Kenapa kalian meratapi kematian Hussein Sedangkan Hussein mati dengan pilihan Hussein sendiri, betul tak? Itu keyakinan kalian Ya. Berarti apa? Kalian tidak meyakini sebetulnya Kalau Hussein tahu apa? Kalau dia akan mati, itu pilihan Hussein Dia mati di Karpala, kenapa kalian apa? Meratapi berarti apa? Kalian kurang ajar kepada Hussein Hussein ingin mati di sana, kalian apa? Tidak setuju, kalian meratapi dengan Tadi menusuk-nusuk badan kalian dengan senjata tersebut, dan banyak lagi bukti-bukti yang konkret bahwasanya mereka sebutnya pembenci ahlul al-Bayt Bagaimana cara mengetahui keburukan yang terjadi di diri kita itu ujian atau peringatan? Ya secara umum kita harus husnul dan kepada Allah سبحانه و تعالى. Ujian yang Allah berikan kepada kita itu untuk ya, yang pertama mengetu hati kita untuk kita lebih baik lagi. Allah mengatakan, "Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nasli ubikum amilu la alam ya'tiun." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, dosa-dosa manusia agar Allah menimpakan sebagian dari dosa mereka dan ya. Untuk mereka Allah yang cium agama mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat ujian ini kita apa introspeksi ada yang kurang dari diri kita kita perbaiki diri. Ya. Kemudian ini kalau apa musibah tersebut dari dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah matian langsung seperti katakan sakit Ya mungkin ada kekurangan harta. Ya. Ada pula musibah dari ya manusia yang lain menggorimi diri kita misalnya. Ya. Orang itu mengfitnah dalam arti versi Indonesia ya. ya. Pedulita terhadap kita. Ini ujian. E ya, tujuannya apa? Hati-hati. Orang ini wajib untuk kita apa? Untuk kita waspadai. Ya. Oh orang ini dulu kelihatan baik, Namun terakhir dia apa? Membuat ya, provokasi terhadap orang lain untuk. Ma, eh, nuh menjatuhkan nama baik kita misalnya. Hati-hati waspada. Ini orang apa? Serigala berburu sapi misalnya. Harus kita apa? Eh, waspada. Ini apa? Ujian untuk kita hati-hati. Waspada. Tidak semua orang yang terdengar baik itu baik. Ada orang-orang munafikun. Harus apa? Ini semua ada hikmahnya. Eh, namun sekali lagi, yang penting kita harus apa? Eh, istiqomah di atas Apa? Allah Maha mengetahui segala-galanya dan Allah juga Maha mengetahui apa yang sedang terjadi di negeri kita ini. Bagaimana kita menerapkan akidah dan manhaj dalam perkara-perkara yang sedang ramai saat ini? Ya, sangat ya sebetulnya kalau kita mau renungkan luar biasa kalau kita belajar akidah, belajar manhaj. Terutama di situasi Yang ya, bisa dikatakan Penuh dengan fitnah ya, Penuh dengan provokasi Penuh dengan, ya luar biasa fitnah Di luar sana, di negeri kita luar biasa Kalau nah, kita tahu akhidah yang benar Kita tahu siapa kawan, siapa lawan ya Siapa alus sunnah wal jamaah Dengan ciri-cirinya Dan siapa alil bid'ah. Kita enggak akan apa terbawa Terbawa arus Tidak apa bermodal semangat Oh bela Islam, bela-bela sebagainya Timbang dengan ilmu kita Dengan akhidat ya. Apakah orang itu betul-betul Dia -betul seafhidat yang benar atau tidak Dia semanah yang benar atau tidak Tidak cepat ikut apa ya. Provokasi masa Tidak ya. mudah dipengaruhi oleh media dan sebagainya Kita punya timbangan akidah dan manah Kita tahu siapa lawan, siapa kawan Siapa yang perlu dibela, siapa yang tidak ya. Jadi sekali lagi Kalau kita belajar manhaj dan akidah yang benar, insyaallah ya, kita akan selamat dari fitnah arus ya, yang luar biasa yang banyak menenggelamkan manusia yang tidak paham akidah dan manhaj yang yang benar. Insyaallah antum yang betul-betul ya mempelajari akidah, betul-betul mempelajari manhaj, insyaallah betul-betul merasakan buahnya terutama di saat Fitnah Tidak mudah terombang ambing oleh, oleh arus bagaimanapun derasnya arus tersebut Nah Makanya apa? Isi koma Ngaji ya, Akhidah ya, Meskipun ya, Dunia bergoncang Harus apa? Tetap ngaji tentang al-akhidah Karena itulah yang bisa apa? Kita jadikan sebagai ya, Barometer pola ukur Untuk kita pegang erat sampai akhir hayat kita nanti dan semoga Allah memberikan kepada kita Kekuatan untuk kita tetap di sekoma Di saat kita di alusunah akidah al Rasulullah para sahabat Rasul Sampai akhir akhir kita nanti Bertunjuk dari Allah Apakah bisa melalui mimpi saat kita sedang tidur mimpi kata parulama ada beberapa kategori, yang pertama mimpi dari syaitan, ya diantara cirinya eh, setelah kita bangun, itu langsung apa? rasanya gak enak sama sekali rasanya kayak apa? sakit sekali ya, tubuh kita makanya ada ajaran kalau kita ya misalnya, mimpi seperti ini yang ada rasa ketakutan, kita langsung apa? isi ada ta'ud ta kemudian kita meludah kemudian kita apa? berpindah posisi dari tempat tidur ke kita yang semula pada waktu kita mimpi eh, kemudian tidak perlu diceritakan kepada orang lain, ada-ada padamnya ada yang kedua mimpi itu yang merupakan hadis sunafsi Yaitu bisikkan hati kita pada ayah sehari itu pagi hari kita itu selalu berkayal mendapatkan ayah rumah mewah, mobil mewah misalnya tidur, masya Allah rasanya uh menyentap sekali bangun-bangun jatuh. Nah, ini keadaan-adaan aja terbawa oleh mimpi ayah yang itu merupakan khayalan kita. Nah, ini tidak ada hukumnya. Ya, kemudian yang ketiga mimpi dari Allah سبحانه و تعالى ayah ini lalu ada takwilnya. Namun tidak semua orang bisa mentakwil mimpi, ya. Bahkan Syekh Abdul Sanad, pengarang kitab ini, sering pada waktu kita hadir di kajian beliau tanya pertanyaan juga tentang apa ya, Syekh, takwil mimpi seperti seperti ini. Kata beliau, anak bukan ahli takwil mimpi." Meskipun ada ulama-ulama yang memang ahli takwil mimpi, bahkan ada kamus mimpi itu ada, ya. Ya, jemaah ini sekali lagi butuh ahlinya Jangan apalah apa menakwil berbahaya ayah. ya. Ya, sudahlah ya. Ya, kita cukupkan sekian kurang lebihnya saya mohon maaf sekali lagi untuk ahadepang atau rabu ahad depan kita libur insyaallah ketemu di undangan datang aku lahad wa akhu dakwana anil hamdulillahi rabbil alamin warahmatullahi wabarakatuh.